Зараз навіть важко згадати, скільки разів безсонними ночами вона мріяла жити саме тут, у невістках пані Ірени. Скільки разів уночі вона повторювала солодке «Я Ірина Живузька». Ірина зморщилася. Чомусь саме цей спогад її не кольнув. Тоді вона його відкинула безжально, як не потріб. Натомість, зручно вмостившись у кріслі Гойдалці, поринула в інші спогади. Вона спробувала відтворити візуальний образ пані Ірени. Цілісної картини створити не вдавалося. Зате один за одним, немов хвилі, зринали уривки спогадів. У шафі різнокольорові рульончики, шовку для пошиття білизни, рожеві, кремові, коралові, кольору морської хвилі, лимонні, жовті, білосніжні, слонової кістки і гранатові. Оцей гранатовий колір, від нього Ірина просто божеволіла. Переїхавши до Києва, вона була шокована, коли дізналася, що гранат червоного кольору. Гранатовий колір тітки Ірени був тим, що називається тепер індиго або, по простому, волошковий. Ірка не могла уявити собі жінку, яка б носила білизну такого кольору. І якось вона не втрималася і запитала таке – Тетя Ірено, а хто носить білизну такого кольору?» «Каріна», – розсміялася вона і з цікавістю подивилася на неї. «А я дивувалася, чому ти так пильно розглядаєш ці рульончики. Ось про що ти думаєш? А? З тебе будуть люди», – сказала пані Ірена і погладила дівчинку по голові. «Так». Тільки Каріна Варданян могла носити білизну такого кольору. І не дивно, адже шовк, атлас, нитки, бісер, стрічки привозив пані Ірені саме дядько Рафік. Коли він повертався з далекої мандрівки і входив через арку в двір дому дерева, то кричав «Караван прибув!» і починав разом з таксистом вивантажувати валізи, ящики, мішки, «Ти східний чоловік, – казала йому тітка Ірена, – і в цьому твоя прелість!» Ірка підслухала цю розмову, коли робила з Андрієм математику. Вона запам'ятала той довгий, смачний поцілунок, який подарувала своєму сусідові пані Ірена. Він пахнув східними солодощами й прянощами трояндовими пелюстками і жасминовою водою. Напевне, той запах долинав від тих полотняних мішечків і екзотичних баночок, що стояли на трюмо. Але Ірці хотілося вірити, що це був аромат поцілунку. Як вона хотіла стати схожою на пані Ірену, Ірина із заплющеними очима намагалася пригадати ще щось із побуту живуських. Щось таємне і небезпечне було в тих спогадах. Щось таке адреналіномістке. Що ж то за таємниця? Як знайти дверцята до неї? Дверцята, так, саме дверцята. Адже двері – суттєвий елемент дому-древа. В ньому було багато дверей, але ще більше – потаємних дверцят. «У кожній родині, яка себе поважає, мають бути потаємні дверцята», – казала Берта Соломонівна. «Без них життя родини стає справою публічною». Або, як тепер кажуть, Колективним достоянням не вір дядка хто вважає соціалістичну сім'ю ідеалом. Так, так. Саме потаємні дверцята вони були і в цій оселі. Ірина вже вкотре встала зі зручного крісла гойделки і, освітивши собі шлях мобільником, як сновида, посунула в тому напрямку, де були потаємні двері. Вона почала обмацувати стіну. Однак ніде нічого не було. Мобільник згас. Вона знову натисла кнопку, щоб освітити стіну. «Нічого нема?» «Не може бути. Дверцята мають бути десь тут». Вона почала, немов у лихоманці, здирати старі шпалери зі стіни. І нарешті побачила сліди замурованих дверей. Ірина притулилася щукою до стіни і заплющила очі. Тітка Ірина завжди привітна, весела і безтурботна,